Edesa kooperatibako langile bat, hilda lan istripuz. Makina bat gainean erori eta bularra zanpatu egin zion. Mantendimentu lanetan ari zen Joakim Barela, irurogei urteko langilea, Basauriko Edesa kooperatiban gaonetako oportatik bueltan, Basauriko lanteiko makineria martxan jartzen ari zela, makina bat gainean erori eta bularra zanpatu egin zion, eren egun gauean. Kolpearen ondorioz, Barela hil egin zen. Aurteniaz baino lan istripu gehiago izan dira, eta sindikatuetako ardura dunen ustez, lan segurtasuna eta osasuna areagotzeko, langileen prestakuntza ezinbestekoa da.